Över hundra personer samlas i småländska Aneby den första september när den så kallade THX-doktorn Elis Sandberg öppnar sin klinik igen efter fyra månader. Elis Sandberg behandlar sjuka med THX som han utvinner ur kalvbress och hans verksamhet har mals genom rättvisans kvarnar. Hovrätten har dömt honom till dagsböter för brott mot läkemedelsförordningen. Medicinalstyrelsen är också kritisk men nu öppnar Sandberg sin klinik utan att vänta på deras tillstånd. Det måste jag med tanke på forskningen och även med tanke på alla de patienter som behöver behandlingen nu efter fyra månaders uppehåll. Ni dömdes till ganska höga böter i hovrätten. Är ni inte rädd för att hamna i fängelse? Jag är inte rädd för att hamna i fängelse för en sån här sak. Men jag tror att risken är mycket liten. Varför det? Därför att detta sker enbart ur forskningssynpunkt. Ingenting annat. Kommer allting fram i rätten så tror jag inte att det är några risker. Det finns alltså för ögonblicket ingenting som kan hindra er från att fortsätta tillverkning och behandling? Nej, absolut inte. Reporter Bertil Axelsson. Svensk textilindustri möter hård konkurrens från utlandet. Det leder till att omkring 550 personer i Malmö förlorar sina jobb när Mab och Mya AB lägger ner delar av produktionen. Bankerna ska vara stängda på lördagar. Det enas facket och arbetsgivarna om.